Szia, Nekünk a Kispest 12. adás, és ezúttal hárman ülünk itt a, a stúdióban. Ábellel és Dommal, egy nagyon kedves barátunkkal, Dom vagy Dominik. Ő ugye egy angol, mondjuk azt, mondja, hogy srác. <gül> ugye egy, talán még abban a korba vagy. Öreg ember. Hát idősebb vagyok nálatok, ugye? Egy picit. <gül> de. De mint, de mint Magyarországon élő angol, még srácnak számít az, hiszen még csak 20 pár éve laksz itt a... Csak 26 igen. igen. Szóval a Dommal fogunk beszélgetni, és az a apropója ennek a történetnek, hogy a legjobb tudomásunk szerint Dom volt az első olyan külföldi szurkoló, aki aranyszezon csinált, ugye neked tavaly van egy aranyszezon oda a klubbal, ami azt jelenti, hogy az összes bajnoki mérkőzésen jelen voltál, mind itthon, mind idegenben. És... Arra gondoltuk, hogy akkor, akkor most beszélgessünk arról, hogy milyen angolként megélni ezt a, ezt a mai magyar futballt, meg hogy milyen különbségek vannak az angol a angliai és a, a magyarországi labdarúgás körítése, akár a pályán, akár a szurgoly létben. Szóval ezek között mekkorák a nagy kulturális különbségek, vagy azok a szembetűnő különbségek, mitől szórakoztató esetleg a magyar futball, mi az, ami nem igazán tetszik benne neked, meg hasonlók. De még előtte nyilván beszélünk majd a hétvégig Kozár-Misleim meccsről, de szerintem a kezdjük azzal, hogy az egy pár szóba bemutatkozná itt az embereknek. Meccson azért, a idegenbe jár már valószínűleg összefutott veled, hiszen, uh -huh. hiszen rendre ott vagy, de, de azért nem biztos, hogy mindenki ismer még. Hát nem mindenki. hát mikor, az, Akkor kezdtem az első ott, az utolsó meccsen a régi Bozsik-starionban. Uh -huh. um, az, mint hét éve kb. Igen. Paksen. És... Uh, Azóta kezdtem 3-4 évvel ezelőtt rendesebben játsz, járni meccsekre, és tavaly full szezon volt. Az jó. Az csak sajnálom, hogy már az, az idén szezon nem, nem lesz, mert kihattam a Szent Lőrinci meccset. Sajnálom. Hát a bátyám 60 lett, és ki kellett menni Spanyolországba. Jó, no, hát mi Lőrincen is 40 fok volt, szóval <laughs> lehet, hogy Hallottam róla. Hát ez stronton, követem a meccset. Legalább azt nyertük. Legalább. Hát. És uh, hogy kerültél Magyarországra? Ú, hát régen követem egy szép lánt, és uh, végül is maradtam. Tehát igaz a sztereotípja, hogy a magyar lányok? Hát, hát szépek, igen. <gül> <gül> és akkor itt ragadtál, és most már 20 már pár éve. 26 éve, már több, mint a fél életem, ugye? Négy van, és, a, és akkor csak hét éve találtál rá a Kispestre. Hát az első öt éve mondjuk többször mentem Frodi mecsekre, nem szülkolóként, csak vendégként valakivel, de hát nem lehetett beleszeretni a zöldbe, és akkor hát egy, egy idő után úgy döntöttem, hogy kell valami csapatot, csapatra szókolni, és hát a többi uh, budapesti csapat közül. Olypest az meg messze, hát vagy MTK, vagy Vasas, és Igazandiból uh, um, megismertem régen, gyablabdáztam egy soroksári csapattal, és volt közülük több uh, kispesti szókoló, és Többnyire az, azért úr uh, lettem szokorú. Ó. Oh. És ha... Hát sem ismered a Rizsát. Igen, És igen, vele is és, uh, és, uh, és meg ő, és pár páran más, és végül is ennyi jött. És egy jó kis család. Egyébként te nagyon jól beszélsz magyarul. Mikor kezdtél el magyarul tanulni, amikor ide költöztél, vagy már korábban a lányat? Hát nem, hát, hát pontosan akkor. Amikor jöttem, landoltam, köszönöm sem tudtam mondani, hát. ugye? És hát csak én hát nyelveken foglalkoztam egyetemen, úgyhogy szeretem a nyelveket, de egy szót sem tudom, és akkor előlől kell, kellett kezdeni. És mennyire gondolod úgy, hogy tanulni kellett, vagy mennyire sikerült így a magyarok közt élve így elsajátítani a nyelvet? Hát egy évig jártam órákra, aztán tíz évig mindig nálom volt egy kis noteszem, és beleírtam szavakat, kifejezéseket, és úgy kezdtem és mehet sengyalászkodni. Vagy ezt inkább Csányi Sándor miatt nem mondjuk. Amúgy neked van Angliában is egy csapatod? Van, hát én tapnám szókoló vagyok. És őket azért még követed, ha máshol nem a online térben? Hát az, végül is azért döntöttem, hogy legyen kell egy magyar csapat, mert nem tudok orra Angliában, Londonban menni gyakran. Tavaly láttam először, sok év után, amikor idejöttek a Fradi ellen, és legalább nyert levertük a Fradit. De ugye most már az van, hogyha ha, ha a hétvégén játszik a Tatelham, és a Kis Pest is, és egy időben van, akkor... Hát sokszor nem láttam ott nem mert éppen vasárnap játszott és uh, a két csapat, úgyhogy hát az nem annyira gáz, mert hazamegyek és nézek az összefoglalót a Youtube-on, valami vagy valamit, jó átkötés is lehetett volna most hétvégén pont a Tatehem a Kispest megcselőt játszott, ha jól emlékszem az autóban voltunk, amikor... Igen, és valaki hátulról szólt, hogy mi lett. Aha. Sőt, hát minden két csapat kikapott. Azt, azt nem tudom, hogy a mit játszott. Azt tudom, hogy mi mit játszottunk, szóval Hát erről a Kozármislány meccsről azért egy pár szót beszéljünk -e? Nektek hogy tetszett? Én bevallom, hogy őszinte az első fél időt még úgy immelámmal követtem, de, de hogy kiábrándító kiá volt nekem az egész, hogy a, hogy a második fél időben, nem mondom, hogy háttal a pályának, de egy ilyen, ilyen jó esetbe fél szemmel figyeltem, és igazából beszélgettünk, sztorizgattunk, ezt szerintem nem kell kétségbe esni egyébként emiatt a meccs miatt. Tehát, hogy úgy is fogunk most kulturális jelenségekről beszélni, és szerintem az így egy nagyon jellemző így Magyarországon, hogy azt gondoljuk, hogy ha jók vagyunk, akkor, akkor minden csodálatos, és akkor úristen, akkor csak csupa győzelemmel bajnokok leszünk, és veretlenül jutunk fel, és akkor jön egy vereség, és akkor utána meg már vége van, és úristen itt soha a büdös életben nem jutunk vissza az MB2-ből. Szóval szerintem azért az MB2 egy olyan liga, ahol elmész, ilyen be, meg mezőkövesdekre, és rohadt nehéz nyerni. És amikor mentünk le, benne pont volt egy ilyen rémforgatókönyv, hogy majd nyomunk, erőlködünk, görcsünk és akkor a 67. percbe rúg egy gólt a kozármisten, és akkor nem fogunk tudni visszajönni a meccsbe, és hiába támadgatunk, meg hiába görcsölünk, vagy egy-null oda. És hát amikor a hatodik percben gólt rúgtunk, akkor így ö, kuncogtam is magamban, hogy hát ennyi volt a rémforgatókanyvábből, mert valami sokkal rosszabb következik. Szerintem, amikor kiegyenlítettünk, akkor elkezdtem megint reménykedni. Szerintem azért voltak zitszereink, az tehát abban igaza volt a fecskónak, hogy, hogy elég sok helyzetünk volt, azokat be kellett volna rúgni, nem így jött ki, kinyíltunk a, a végén, mert nagyon gólt akartunk rúgni, nagyon rá akartuk rúgni, ugye mi a másodikat. Nem jött össze, és akkor a kozármislány meg kontrából rúgott egyet. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ezen kétségbe esni nem kell, majd most kiavítjuk a mezőköves ellen otthon. És nyilván, hogyha fel akarunk jutni, akkor szerintem el kellene kezdeni idegenbe több pontot szerezni, mert otthon láthatólag mindenkit verünk, de hát ez az MB2 ilyen. Tehát, hogy ha megnézed, most a, a, az összes meccs közül egy döntetlen van, és az összes többi megnyerte a hazai csapat. Szóval úgy gondolt, hogy akkor ez a meccs egy kis volt mindössze? Hát figye, én nem tudom, mert nem vagyok edző, de, de, de én azt, azt gondolom, igen, hogy, hogy innen, innen vissza lehet jönni. Hát biztos, hogy most van egy hullámvölgy, mert ugye a múltkor otthon sem sikerült nyerni, de én nem, nem, nem látom ebben a világ végét, tehát hogy pont az, az a csapat dolga, hogy ilyenkor összeszedje magát, és következő meccset a mezőkövesdelen ellen megnyerje. És ott hol játszunk. Semmi vagy. tendenciát nem látsz a, a, a játékunkban. Tehát hát már a Békés az, is, is szenvedés az volt, Azt a tendenciát de. látom, hogy a, kezdtük baromi jól a bajnokságot, tehát volt két Elég sima, simának tűnő győzelem, utána viszont ez a klasszik ilyen MB2-es darálás, és hát hallgatom a műsort, úgyhogy hallottam ezt a megfejtést, hogy ugye elkezdtek összeállni az ellenfél csapatok, és kialakulott is a játék. Nyilván nehezebb így játszani, de meg kell oldani. Tehát, hogy fel kell jutni, akarni kell. Én ezt gondolom. És jön... Igen, akárhogy fel kell jutni. Hát az nem volt szép az első fél időt domináltuk, amennyire találtam. A második fél idő úgy már is két nagyon gázgólt bekapni, az ciki, de itt fog előbb bepattanás, és ez, az első az majdnem egy öngól. Um, de hát uh, a második fél idő engem játszottunk. Ugye a, a lövés az gyenge, mellément. Ez um, nehéz volt a második félidő igen, és még ott mi kaphattunk volna gólt, ugye, amikor a, a végén a a becselezte magát a védelmenát, át, és végül is szerencsére nem előtte, hanem a kapus kezébe gurította. De hogy, hogy ennyire nem tudunk hátrányból játszani, pedig a tavasz még úgy indult, emlékeztek Tatabányán, vagy most tudom, ki kellene még Csákvár ellen, egy csomó csapat ellen, egy nura égtünk, aztán fordítottunk. És igazából nyugodtak voltunk, amikor, amikor vesztésre álltunk, mert tudtuk, hogy benne van a csapatban az a craft, meg az az erő, hogy akkor ezt megfordítsuk. De most, most egyszerűen azt érezni, hogy hogy egy ilyen, ilyen görcsösség valami indul be, amikor, amikor, amikor nem nekünk áll a meccs, és ugye nekünk akkor áll a meccs, ha legalább kettővel vezetünk, akkor már ilyen nyugodtabban tudunk játszogatni. De amíg nincs meg ez a két vagy három góros előny, akkor ilyen, ilyen igen, nagy problémák vannak. És, és benne van az, hogy igen, megkapjuk azt a gólt, ami, ami esetleg döntetlen, vagy egy vereséghez is fajulhat. Szóval, hogy, hogy, hogy mi, mi változhatott meg az elmúlt időszakban azzal, hogy, hogy egyszerűen nem megy nekünk, hogyha, ha nem vezetünk. És az látszik, hogy a vezetést nem tudjuk megszerezni. Évelején az nagyon jól ment, de hát az, az tehát nyilván annyival nem magasnunk ki a mezőnyből, hogy bármikor két-három gólt rúgjunk az első 20-30 percekben. Nem tudom egyébként, hogy tényleg ekkora változás van. Tehát, hogy én, ezt most én most De csak hogyha megnézed egyébként az eredménysorunkat, tehát hogy az elmúlt pár meccsen ezt te így megfigyelted, hogy nem tudom döntetlen, hátrányba kerülünk, begörcsölünk, nem sikerül, mert én azért ennyire tendenciózusan és ezt nem látom. Kecskeméten, nem tudtunk mit kezdeni az egy 0 után, hogy amikor Igen, idegenben. Ráztam. Tehát, hogy inkább szerintem az van, Akkor hogy ez az ilyen... a hazai pályán az tiszakécske. Megrúgtuk az els, a gólt az elején, még a, a gyurcsorúgat az elején egy gólt, egy ilyen szép kötingólt, és utána egyszer nem tudtuk rárugni a másodikat, és elhittük, hogy ennyi elég lehet, aztán végén kaptunk egy gólt. És mondatok, ezért így a probléma, hogy jó, de mit de mit tudunk erre reagálni? Most ez nagyon szomorú lesz, de úgy okoskodom, mm. hogy a tiszakécs écske Lengyelországban voltam, és azért nem láttam a meccset, úgyhogy arra nem tudok válaszolni sajnos. De azt el tudom neked mondani. Töszön, hogy, hogy <laughs> szívesen máskor is. De hogy, tehát hogy az, szerintem azért, hogyha megnézed tényleg, ez az ilyen klasszik, hogy lemész vidékre, ott, ott van egy ilyen, egy ilyen masszív MB2-es butafocit játszó csapat, akik felrúgják a labdát, rugdosódnak, akarnak, küzdenek, te is odamész, ugyanezt csinálod, de hogy ők azért ismerik azt a pályát, segíti őket az, hogy mégiscsak egy hazai közegben vannak, és ebben a brusztban kellene neked valahogy összeszedni magadat, és hogy az évelején még nekik nem volt meg ez, a, ez az ilyen nagyon bonyolult, kialakult játékuk, de hogy most már megvan. É, nekem ez, ez tűnik így a a megfejtésnek, és szerintem nincsen világvége, tehát hogy nem én nem mondanám azt, hogy mit tudom, ilyen XY nem akar, meg, meg nem tudom, kiismerték a játékunkat, és akkor innentől kezdve gyökeres változások kellene, tehát hogy én, akkor fogalmazok át úgy, hogy nem lehet az, hogy ráhúzzuk magunkra az ellenfeleket? Tehát, hogy, hogy azzal, hogy, hogy látják, hogy fogás van rajtunk, a, hogy, hogy lehet velünk is mit kezdeni, ezért fel tudnak bátorodni az ellenfelek, és még nehezebbé tesszük magunknak a, Ó, de a akkor, helyzetet. Akkor Pista, akkor azt mondd meg nekem, hogy ö, akkor miért volt az most, tehát most hétvégén, hogy a ö, Pinezis Máté, aki szerintem az MB2-ben egyébként azért nem tud olyan nagyon jól szerepelni, mert túl okos focit akar itt játszatni ö, ebben a ligában, ahol ennek egyszerűen Ilyen kifinomult játéknak nagyon sok rövid passzos, nem tudom, rendkívül tudományos futballnak egyszerűen nincs tere, hogy ő se kezdte el ezt játszani ellenünk, hanem brusztolt a csapata. És utána nyilatkozta is egyébként, hogy ugye eltértek ugye a hagyományos játékoktól, és hát ugye ezzel most jött az eredmény a honvédelem, ellen, és tudták, hogy majd át kell adni a teret, tehát, hogy egyáltalán nem az volt, hogy ránk jöttek, vagy akkor nem kellett volna Fogást találtak rajtunk, tehát, hogy kiderült, hogy van egy ellenszere annak, amit... Szépen kimásztál ebből. Hát megerősítetted, amit mondtam, nem? De verbálisan mászták ki ebből, tehát, hogy azért értetted, hogy fogást találtak azzal rajtunk, hogy átadták a területet, betömörültek, és akkor jöjjön a honvéd. De hát mindenki ezt játszotta ellenünk eddig is. És nem is működött nagyon. Igen, legal, mert ugye... összeálltak ezek a csapatok, tehát hogy engem erről most meggyőztek itt, hogy, hogy, hogy tényleg megszerveződtek, és most már megvan a játékuk erre a szezonra, és nekünk ezeket kell tudni feltörni. Hát és akkor, nyilván minden én akkor meg most nyilván most Még jobban elkezdtem félni, amit most mondasz, mert hogy ezek ezek netto alsóházinak tűnő csapatok, és ezek is összeálltak, és rájöttek arra, hogy, hogy ebbe az MB2-be, ahol te is mondod, hogy sűrű a mezőny, hogy ott, ott ezek a különbségeket össze lehet szűkíteni annyira, hogy már megfelelő mennyiségű pontot el lehet szedni akár tőlünk. De Pista, te jobban félsz a felsőházi csapattól otthon, mint az alsóházi csapattól otthon? Én általában, az, alsó, én általában az alsóházi csapatoktól jobban félek. Na, hát pont ez az. Tehát Tehát, hogy hogy én én szentő hiszem, hogy most jelenleg olyan keretünk van, most lehet, hogy ez egy túlzásra, amit mondok, de, de én így érzem, hogy szerintem ez a keret jelenleg nem esnek ki az MB1-ből. Viszont abban nem vagyok jelenleg biztos, hogy ezt az MB2-t kényelmesen sétagalóban meg tudja nyerni, mert, mert ide már nagyon más kell. De Szerintem nem létezik az a keret, ami az MB2-t sétagalóban meg tudja nyerni, mert egyszerűen annyira egy ilyen aljas liga. Tehát, hogy egyszerűen kutya nehéz ezeket a kis csapatokat otthon elverni, vagy idegenben elverni, tehát, hogy náluk otthon elverni. Mert annyira játsz, tehát tényleg az, hogy tudod, hogy jól ismeri azt a közeget, nyomja ezt a brusztolást, és neked ezzel kellene valamit kezdened, begörcsölsz azon, hogy úristen, még mindig nem rúgtunk gólt, elmennek egy kontrából, megcsinálod a hülyeséget hátul, és egyébként most, hogyha megnézzük, hogy milyen gólokat kaptunk, tehát ugye a hatodik percben ugye az a ö, tújvel passz az ellen fölcsatárának az. Tipikusan ez az ilyen, nem tudom, Benihil, és akkor ugye utána meg a, a második gólja is a Cozár mishlain hát Ott is ugye a Baki rossz helyezkedése, utána a Baki csontos ketten nem tudták megoldani a csatárral szemben, meg is pattant a labda, tehát hogy ez tényleg egy ilyen rendkívül nehéz meccs volt. Hát ez két borzalmas és mindenképpen több gólt kell rúgni alapvetően. Nem? Az nem volt elég gól az szezon elején, a középpályás, a védők is gólt rúgtak. Sőt, a ők rúgták. Most már legalább Kantó rúgott gólt, de ez csak a második a szezonban. Ugye? Igen. a bajnokin igen. legalább, de ez kevés. Igen, tényleg eltűntek a védőktől, meg középpályásoktól érkező gólok, és ami még egyébként eltűnt, az a év elején viszonylag sok 11 rúgtunk, tehát hogy a a boxon belül elég sok volt az a, az, az érintésünk, ami, amire faltot lehetett fújni esetleg. Vagy mondjuk a pont a, talán a Kazinzbarcika ellen adták, vagy nem, karcag. karcag. ellen talán könnyebben is befújtak nekünk uh, 11-est, ha jól emlékszem az ott volt, ugye. Hát az nem volt olyan régen. Igen, csak már nem emlékszem mindenre. És a és ezeket tehát hogy azt is picit úgy értem hogy hogy, hogy nem vagyunk annyira bátrak már a 16-oson belül, és egy kicsit itt télegre mint a és, és hiányzik az a az a könnyedség ami évelején meg volt, amikor vitt még minket a lendület. Ugye szerencsén nagyon jó rajtoltunk a videóton ellen. És, és onnantól vitt minket a lendület, gyakorlatilag, hát most jó az ajkai szerencsétlenkedést leszámítva, gyakorlatilag a bajnoki szünetig vitt minket a lendület, utána jött egy, egy szörnyű kecskemét meccs a visszatérés után, a, a válogatott szünet után, utána megint volt egy sorozat, de hát ott, ott is már azért a békés csabán is látszott, hogy itt még valami valami már nem igazán működik, akkor volt egy nagy arányú győzelem a karcágjelen, ami egy kicsit elmosta a dolgokat, aztán volt egy tiszakécske, ami hát ilyen eh, meg. És akkor most jött ez a, ez a kozármiszlány, ami szinte megnéz válogatott szünet után van, mintha egy kicsit olyan lenne, a, hogy, hogy valamit próbálkozunk abba a két hétbe kitalálni valami újat, hogy akkor frissítjük a játékunkat, és akkor megtaláljuk a gyurcsó helyét, akkor, akkor ugye a sérülések miatt kikerülnek játékosok, bekerül valaki más, akkor egy picit próbálunk valamit változtatni, és olyan, amit egy kicsit túl gondolnánk, és egyszerre gondoljuk túl, és még rá is görcsölünk, és akkor az a kettő így ilyen spirálszerűen megy előre, és egyre rosszabbak a a teljesítmények. Mondjuk nekem erről két dolog jut eszembe. Az egyik, hogy a kecskemét meccs, az ugye félig a válogatott szünet előtt, félig a válogatott szünet után volt, és a válogatott szünet előtt is borzalmas meccs volt az, a, amennyit le tudtunk belőle játszani. A másik meg az, hogy most mi például szurkolóként mivel tudunk segíteni. És azt gondolom, hogyha, hogyha a játékosoknak abban akarunk segíteni, hogy ne görcsöljenek rá, akkor valahogy így azt kellene kommunikálnunk, nem, hogy nincs is olyan nagy baj, de ez belefér, mert egy brusztolós, egy görcsölős liga, és ha azt erőltetjük, hogy nem tudom, úristen, miért görcsöltök, miért görcsöltök, akkor ez lehet, hogy még tovább nyomhatja bennük ezt a... Jó, el... de hogyha meg azt mondod, hogy nincs is akkor a baj, az, az, az, az, az, az valahogy bizonyítanod kéne, hogy igazából minden flottul működik, csak most volt két szerencsétlen dolog, ettől még a feljutás az sima. Mert ez egy buta liga, tehát, hogy itt van két rossz meccsed, és aztán utána megint elkezdesz nyeregetni, mert alapvetően jobb kereted van jobb játékosokból állsz, jobban akarod, az is nagyon sokat számít. Te vagy a honvéd, és nyerni kell. Dom? Hát, ez, ez gáz. Én nem tudom, pontosan miért az új gébe nem kezdett vasárnap. Ezt nem kérdeztük, nem tudom. Hát, ő volt a legjobb játékos a legutóbbi hónap, hónapon mondja, azt hiszem. Hát egyébként nem, nem tudok, megyünk meg, mert azért miért Esett a, a, a lendület, a, ami a szezonnal kezdünk. Csak te annyira nem kell ógorni, uh, hisztizni, úgy érzem, mert uh, ha nyerünk uh, vasárnap, akkor elsőjén leszünk megint. Úgyhogy ott vagyunk, vagy uh, jó hely, helyen vagyunk. Én megyek a tavaly ilyenkor, meg tavaly előtt, ilyen a, a, a utolsó helyen voltunk, vagy utolsó előtti helyen. Hát, Sokszor. Úgyhogy jó helyen vagyunk nagyjából, és már van, van, csak még, még idő van hátra. Akkor nem fogok aggódni két rossz meccs miatt. Hát egy klasszikust idézve az előrelépés megkérdőjelezhetetlen. leszhetetlen. De hát ugye azt azért mondhatjuk, hogy ugye a mezőkövesen otthon játszunk, otthon el fogjuk őket verni. Igen, Tehát a kövesmestől még én annak, ellen, annak ellenére, tartok tőle, hogy ugye a csertőj ott az edző, aki aki ezzel megvicscelt minket bárszor ellenfélezőként. Idegenben kellene javulni. És szerintem az se ördögtől való egyébként, hogyha idegenben jó az X. Mert azért, hogyha megnézzük, tényleg MB2 mindenki otthon nyer, idegenbe veszít, idegenbe ki kell brusztolni az X-eket, otthon nyeregetni és azzal felmenni. Ja. Vicebajnokként. Na, értem. Hát figyelj, akkor figyelj, milyen, milyen frappánsa fogok átkötni a főtémánkra. Dom, Angliában van ilyen mondás, hogy idegenben jó az X? Uh, attól függ, ki, kivel, ki, ki az ellenfél. Persze. Ad hát ilyen Manchester City vagy Liverpool ellen, és jól látszanak, akkor persze, nyilvánvalóan. De, de maga a uh, mondás, tehát hogy a, a mondás az létezik, yeah. Idegenben jó az X. Mert ezt így bárki ellen mondjuk. Uh, hát így lehet kifezni a take a point away from him. Úgy uh -huh, uh -huh. lehet, persze ez van benne. Ja. Kifejezésként nem tudom pontosan, uh -huh. de lehet úgy mondjuk, hogy jó elemfélelen, nyilván, jó lenni egy pont. De akkor nincs egy, egy frazéma, nincs egy hát, szólás. Hát, egy fix kifejezés, azt nem tudom róla. Uh -huh. de ugye ez egy, ez egy olyan mondás, vagy egy olyan modorosság a magyar fociban, ami egy ilyen klasszikus, ilyen mentalitásból fakad, hogy ez a hogy próbáljuk meg otthon a győzelmet, idegenből meg hozzuk el a döntetlent, és akkor megy a nagy magyar futbalmatek, hogy akkor, akkor az két pont, az három pont, igen, akkor az a plusz egy a pont. Négy, négy a az jó. Igen. A hatból négy pont az nem olyan vészes, az ugye 66 hát hát százalék. elfogadható. igen, igen, elfogadható, de hogy... Igen, mondjuk lehet, hogy ez azért hozzátartozik, hogy ugye az angol futball sose volt annyira mélyen, mint a magyar, tehát hogy nem tudtak kialakulni ilyen jellegű mondások. Hisz, amikor ők nagyon rosszak voltak, akkor se voltak annyira nagyon rosszak, mint amikor mi nagyon rosszak voltunk. Na jó, de hogyha klubcsapatnak szurkolsz, például a Tatályán mennyi ideig nem nyert semmit? 40 évig? Hát tavaly nyertünk az Európa Ligát, tesek. Jó, de otthon? Otthon, fú. hát egy kupát 2009-ben valami, ugye, az, az sokáig egy nagy csapatnak, mint ott nem. Ez Ez ott, ott is van azért ilyen, hogy, és közben az is nagyjából stabilan első osztályú csapat volt szinte végig. Hát, 70-es évek 70-es évek igen, igen, igen, úgy igen, igen. Jó, de tehát te a ugye virtus, hogy rosszak. Tehát, hogy nem? Tehát, hogy te egy olyan csapatnak szurkolsz, ahol az a virtus, hogy rosszak vagytok. Hát nem úgy mondjuk magunkról, <gül> de az, az, az, az talán el, elhiszük, de az nem szoktunk, szoktunk mondani, hogy mi szarok vagyunk. <gül> nem? Nem éneklitek ezt? Hát nem, ez inkább egy ilyen csapat, volt. Mi volt a legfurcsább neked a magyar fociban, a, amit tapasztaltál eddig? Uh, furcsa? A, mi, akár a felülem a, a tévéközvetítés rendszertől, a játékokan át, a, a stadionokig, vagy az, hogy, hogy itt meg lehet inni a lelátón egy sört, Angliában nem. Hát ez egy jó dolog, tényleg az, rossz dolog, hogy lehet sört venni Angliában, egy stadionban, de közben nézni a faci, és inni, az nem szabad. Az milyen bruttoság. Tehát ez legalább normális Magyarországon le lehet. Um, azt tényleg utálam, visszamentem tavaly Januárban is néztem a Tránmér Krú Alexander ellen, és borzalmas idő, és sőt, lehet venni fél idő, de hát volt egy srác minden sorkon, hogy, hogy nem szabad menni, mert annan lehet, lehet látni. Ez butaság. De az, az, azt hallottam, hogy akarják cserélni ezt a szabályt, mert tényleg, mert nincs is álló helyek, úgyhogy miért lenne ilyen szigorú sörtelenítés szabály? Egyébként mi volt el mögött a vajon a döntéshozóknak a koncepciója, hogyha sörözök kint, de nem látom a zöld füvet, akkor egy normális ember vagyok, de hogyha sört iszom és közben Zöld füvet látok, akkor így átváltozok egy ilyen vadállat huligánna, és azonnal mászok be a ellenfél szuklói. Valóban, hát, Dibóval közöm sincs, közöm sincs. Mi, mi kitaláltuk a huligonizmust, és csak exportáltuk, és most már annyira nincs nagy uh, a Angliában, de ez a szabály megmarad, mert félnek tőle talán visszatér. Nem, nem tudom pontosan. Mondjuk nekünk a Dublini válogatott meccsen komoly problémát okozott ez a szabály, ugyanis ugye négyen voltunk, és megvettünk fejenként négy-négy-négy sört. És aztán ugye, amikor kezdődött a meccs, akkor hát konstatáltuk, hogy ezt nem fogják beengedni. Úgyhogy, úgyhogy meg, elkezdtük ugye kint a lépcső alján meginni gyorsan, és hát ugye nem tudtunk azért négy ginisz lehúzni. Három perc alatt közben jöttek a himnuszok, úgyhogy megpróbáltuk elrejteni egy oszlop mögött a maradék négyet. Bementünk, és akkor amikor a fél időben visszamentünk, már csak egy darab ginisz volt ott, de azért hát mentségére szóljam, vagy nem is tudom, el kell ismerni azt a honfitásunkat, aki ugye ott meg itt a, a négyből három ginisünket, hogy volt benne emberség, tehát egyet ott hagyott nekünk. Hát jó fejek voltak. Na jó, de am, amikor, amikor először voltál meccsen, ugye mondtad, hogy a Fradinál voltál először, ilyen haverokat elkísértél, ott azt... Emlékszem, amikor egy match volt, amikor a Frodit is le, lenyomták a második a, a ligához a penzügyi csalás valami miatt, és játszottak ilyen faluk, mint emlékszett, egyszer Böcs. Böcs volt az ellenfél. És nulla-nulla volt. És... Böcs, Böcsre gondol a Dominik, Böcs. Böcs. Böcs. Böcs. Igen, ott gyártják a, a borsodi sört. Hát ez egy, ez egy bazalmas meccs, és 0, 0 0 volt, és a másik. Azért már nem lehetett fradiszszurkolni, mert ez... Igen, hogy ez még a régi stadionban volt a régi körülmények között. Ami, ami jobban tetszik az újnál. Hát ez nyitott ez egy régi, kommunista-szerű, ott van az a négy nagy uh, lelától, mi az a lámpa, vagy, uh -huh. Az Voltam az újban, mivel nyilván tavaly néztem a Tottenham meccs, és uh, hát nem tetszik annyira. Nyilván több szókoló belefer, és több pénz, de nem, nem szeretem. De nem olyan otthonos? Hát a régi az jobban tetszett. És az új bozsik a régihez képest? Uh, hát az a régi bozsi, mint, mint a régi a fradi pálya, hasonló. Mm -hmm. um, nem, most szeretem az új bozsik. Hát egyszer voltam a régiben. Hát közelebb vagyunk a pályához, mondjuk az újban. Mm. És, uh, Igen, az jó benne. Uh, mm. Jobb a wc az is fontos, igen. Te az is utálom, hogy megyek a WC-re a faci közben, és pisírés közben már. Lekapcsol <gül> ki, ki, a villany. Le, Kikapcsol a <gül> villanyt, uh... Igen, az hihetetlen, hogy mikor négy éve adták át a stadion, négy és fél, és még mindig, uh, még mindig az van, hogy ha valaki a, a piszuárt használja, akkor egy lekapcsol a villany uh, mosdózására. Táncolni kell. Táncolni pis... kell, igen, és akkor bemész a mosdóba, azt látod, hogy bent ilyen táncoló emberek vannak a sötétben. Nagyon, nagyon vicces dolog. Én nekem az újból egyébként, ami a legjobban hiányzik, ami a régibe megvolt, az sajnos te már nem tapasztaltad akkor nagyon meg, hogy a korzón volt egy büfé. Uh -huh. Tehát ugye mi a, veled is a, mi a célra a korzóra járunk, és úgy képzeld hogy ahol mi most állni szoktunk ott fölül, mintha ott mellettünk lett volna egy büfé. Tehát nem kell sehova mennünk, hanem gyakorlatilag hátrafordultunk, és úgy ott a Hát meg a korlát. Meg Tehát a korlát. Ugye ahova le tudta tenni a sorodát. Meg mm. tudták támaszkodni, uh -huh. sokkal kényelmesebb volt honnan meccset nézni. Igen, tehát ez nem egy, nem egy klasszikusan ülőhelyre optimalizált stadion volt a, a régi Bozsik, bár volt benne ilyen is, csak ugye a magyar szurkolói hagyomány nagy része az nem, nem ülőhelyes, uh -huh. legalábbis, hogy ilyen megoszlik a vélemény. Tehát, hogy a. Hát melyik Tehát, hogy, tehát, hogy szerintem az ülőhely azért az egy alapvetően egy nem azt mondom, mert ez, ez hazugság lenne, hogyha azt mondanám, hogy későbbi találmány, hiszen már ugye a háború előtti fociban is voltak ülőhelyek, de hogy, de hogy azért ugye a hagyományosan ezekben az ilyen nagy nagyhodályokban, főleg ugye az ilyen ovális tényleg ezekben, amit a mondott, hogy ezekben az ilyen régi kommunista stadionokban, ezekben azért ugye általában ugye átsorgott az ember. És az egy új jelenség volt a magyar futballban, hogy mindenhol megkövetelték ezeknek a műanyag székeknek a megjelenését ugye 92-es évektől, és akkor ahhoz szépen fokozatosan hozzászokott a közeg, hogy most már ilyenek az vannak. Is, az is szeretem, hogy, hogy állva lehet nézni a meccset fentről. Hát nem kell leülni. Uh, mert angliban az muszáj. Csak van a helyét le kell ülni, tesszük. És nincs egyébként Angliában most mozgalom azért, hogy legyenek álló helyek a stadionobban? Az azt hallottam, hogy akarják, de nem, hogy kezdek bevezetni ezt a Ja, van mondj... ez a safe standing. És igen, igen, igen. jó, ez nem Anglia, de hogy ott ugye már azért elég régóta van. Hát a, a Tatnambúi olyan stadion már nincs állóhely, ugye? Um, és már nincs is hely, ahol fent lehet, fel lehet menni, és ott, ott lehet állni, a szépen nyugodtan, ahol a, a, a, a, a, mi. Um, de hallottam, hogy akarják ezt változtatni, de hallottam ennyi. És milyen volt az atmoszféra? Tehát, hogy a mondjuk gyerekkorod Angliája, a mostani Anglia, Magyarország húsz évvel ezelőtt, Magyarország most, hogyan érzed az atmoszférát? Melyik tetszett a legjobban, vagy melyik a legnosztalgikusabb neked? Hát mondjuk az, az, a, az a érdekes, hogy a második asztályban játszani, az, hogy ilyen falukban menni, ami két oldalú a pályá. Ott van egy kis lelátóedze, és mi a vendégben ott van, mint a vasárnap a kapu mögött, és nem is lelátó, csak, csak egy kis, nem dump, de magasabb hely. Uh, és a, túl, két túloldalon van fák, vagy semmi, ugye? Um, tetszik, de jobban szeretnék én nagyobb uh, csapatra ellen játszani, mint az NBA-ben, ahol tényleg jobb a stadion. Tehát cuki de már elegem volt belőle. Ez nekem is így volt egyébként, amikor kiestünk, hogy én nagyon szerettem egy időben a kupameccs hangulatot, és elmenni, főleg első körökben elmenni ilyen falvakba, és akkor ott ö, ö, ilyen, nem tudom, kisebb pályákkal játszani, az mindig olyan élmény volt. És most meg már Unom, és már tényleg azt várom, hogy basszus mikor mehetek a grupamába idekembe, ami nagyon szomorú, mert régen a Fladi elleni meccseket kifejezetten nem szerettem. Hát tavaly a legjobb uh, hangulat volt az utolsó meccs a Vasaseren, amíg majdnem tele volt a stadion, és uh, tényleg énekült ide, visszaválaszoltak. Ez jó volt, és az, igen, várom. Jó lenne megint. Fügyó, és, a, hétkö... Figyelj, és a, a, a hétköznapok, ami engem inkább érdekelne, hogy uh, amit az Ábel is mondott, uh, hogy ez a futballnak a megélése, hogy a, amikor nem meccsnap van, nem hétköznap van, azért a, a, a médián keresztül azt látjuk, meg a különböző filmeken, sorozatokból, akár olvasmányelményeinkből, hogy, hogy, hogy az angol futballszurkolóknak, vagy ez akár az átlag angolnak mennyire átszövi az életét a labdarúgás, meg a labdarúgáshoz kapcsolódó dolgok, hogy ezt, ez Magyarországon ezt mennyire tapasztalod, mennyire, mennyire más itt a világ, hogy itt itt, hogyha elmész mondjuk ismerősökkel akár sörőzni, mennyire a fociról beszéltek, vagy tudom, a magyar ismerősökkel egyáltalán fociról tudtak e beszélni, míg ha egy angol ismerőssel találkozol, akkor ráadásul itt a kriketrajongó is vagy, tehát hogy, hogy, hogy, hogy a, mennyire a sportról beszéltek magyarokkal, mennyire a sportról, hogy ma, mekkorák a különbségek? Hát attól függ, igazándiból én nagyobb kispesti szókoló vagyok, mint ott nem, tehát so sokkal több kis pecsmi már jártam, mint uh, tottenham ellen. Az most azt hiszem mondtam vasárnap, hogy a, a mostani belet belett, az zár, mint egymecs a uh, Tottenhamnál, ugye? Uh, tehát drága dolog szurkolni egy angol csapatra, és, és uh, vendégben menni, és, és mindenre meg messzebb, nagyobb kicsit Anglia, mint itt. Úgyhogy ez um, attól függ, milyen társaság jár, milyen társasággal jár az ember. Um, én nem nagyon szoktam... Uh, uh, Tot nem láttam még tízszer az életemben. Ugye, mert nem laktam Londonban, hát nem jártam oda. A havadaim nem nagyon... Tot szurkolók, ugye? Mert nem atlakom, és nem a környéken. Úgyhogy hát a fociról, a cricketről nyilván. Hát van több sport Angliában is, ami, amire lehet szurkolni. Úgyhogy um, nem tudom, uh, attól mi, mi van. Ha most van a foci VB, akkor csak arról van szó. A krikettel a játszunk az ellen, akkor arról van szó, mindenki erről beszél. Úgyhogy uh, attól függ, uh, mire szökröz. És ezt érezted egyébként, hogy mondjuk Magyarország, tehát amikor ide költöztél Magyarországra, azt éreztet, hogy Magyarországon bizonyos társadalmi körökben mondjuk van megvetés a focival kapcsolatban? Hát mi a megvetés? Hát amikor így lenézik a futballt. Hogy... Nem, nem éreztem hát... úgy. Nem éreztem. Azt de hogy... Egy jó darabig nem nagyon szukkoltam, jártam faci meccsekre. 15 évig már nem nagyon um, döntöttem, hogy legyen egy csapatom, és már van, más már van. Hát nem érzem, A mostani társasággal, akivel megyek, akkor erre van szó a faci. Ugye? Tehát, hogy, tehát, hogy akkor te sose találkoztál mondjuk azzal, hogy bizonyos magyar ismerősőidnek így meg kell magyaráznod, hogy miért a lelátókon töltöd a hétvégéket, nem, megértik, mert a faci az a fő sport Magyarországon. Uh -huh. Angliában is nyilván, de még azért van, van rugby, van cricket, van több uh, sportág, ami, amiben lehet szeretni. És aki rögbizik, akkor csak azok foglalkozik, nem edekli a, a faci, uh, szintén a cricket, De a cricket az a nyári dolog, ugye? Tehát az, a, amikor nincs faci, és akkor lehet mind a kettőre szurkon. Én is, ugye? Nyáron, ó, nyilván a kriket, és a megye, az, a kente az a megyeim. Ja, és úgy, úgy játszák a kriketet, mint, a, mint a, az írek a gélik footballt, hogy ilyen megyék játszanak egymás el, nem? Ez, ez a nem? És akkor abból van ilyen országos bajnokság ez, tényleg? Ez a megyei dolog, igen, és hát van, nem tudom mennyi van, de van ez a, a kis megyék, ami uh -huh. össze játszanak együtt, uh -huh. de ez igen, úgy van kiosztva. Hát ha, hagyományilag, ugye, ez a, régen uh, nem volt város, nem, nem lehet máshova menni, mert Kent volt, Leicester volt, Sussex volt, mit tudom én. Uh, igen, itt van kitolálva. Ez nagyon izgalmas. Furá lenne egy ilyen, ilyen nyári, nyári foci torna így Magyarországon, gondolod de hogy ilyen Budapest versus Fejér megye? Meg? A, de nem foci lenne akkor, hanem mondjuk méta és akkor mondjuk nem tudom, métáznának a Hajdú-Bihar megyeiek, és akkor a hajdú megyei válogatott játszana a végén a Győr moson sopron megyei válogatottal, és akkor a, a, nem tudom, amelyik megnyeri, az a, az a méta, méta országos bajnok. A, a méta az egy ilyen régi magyar sport, valahol a krikett és a baseball határmesdjéjén mozog. Aha. Ez valamikor, mikor a századfordulón tűnt el? Nagy igen, gyölde. hát a, nekem van egy ö, nagy kedvenc ilyen világháború előtti írom Szabó Dezső és ő mindig írte erről, hogy hát ugye a foci az egy ilyen angol száz kulturális rettenet, amit megjelenik a ö, magyar ifjúság körében, és ö, helyette hát ugye a métát kellene, meg ugye a magyar sportokat kellene űzni, hát nyilván ez a gondolat aztán el lett mosva az idő által. Tehát ez mind száz évvel, vagy húsz évvel ezelőtt eltűnt? Ah, Aha. Tehát, hogy inkább a 19-20. század fordulóján, tehát akkor még ilyen Ilyen testnevelési közlönyökben még írogattak róla, de aztán úgy szép fokozatosan kikopott. Ezért faütővel valami. Faütővel, igen, igen, igen, igen. A Aha. pontos szabályait nem tudom, de... Egyébként nem kopott ki teljesen. Én emlékszem olyan nyári táborra, ahol én métáztam. Igen, gyerekként. nálunk is megpróbáltak felvéteni, csak hogy, hogy amikor úgy ültünk, hogy akkor kb. mi lehet a szabály, akkor én nem igazán emlékeztünk. Arra tudtuk, hogy faütővel dobálunk labdákat. <gül> Ugye, <milyen. gül> Ott igazán... a tanárbácsi nagyon határozottan mondta nekünk a szabályokat. Arra akartam még visszatérni, amikor beszéltünk arra, hogy a Abel kérdezte, hogy nem néztek-e hülyének téged, hogy foci meccsre jársz, hogy a, én úgy tudom, hogy a Magyarországon vagy a Budapesten élő brittek egy, egy, nem mondom, hogy egy zárt közösség, de egy elég jól összetartó közösségeket alkotnak. Mondom, neked is van egy ilyen, egy ilyen brit mikrovilágod valamennyire az itt élőkből. Ők mennyire nézik furán, hogy te, te egy magyar csapat meccsére jársz, de úgy viszonylag aktívan. Nem, mert értik, értenek, mert Élő facit akarok nézni, ugye azért járok, de uh, nincs több külföldi, aki jár rendesen meccsre, azért mert úgy érzem, az internet miatt és tudnak az hazai csapatot nézni mind, uh, tévén, az interneten, ugye. De ez uh, nem ugyanaz. Hát persze ez nem ugyanaz, de nem kell egy másik csapatot választani és úgy járni, mert Liverpool van a tévén minden hétvégén, és akkor így könnyebb. Kocsmában menni, kész. Ott van és a, a külföldi havarajkal. És nem gondolt, hogy ilyen evangelistaként így elkezdené terjeszteni a, a kispestet és hozni ki embereket? Mondjuk erre már volt ha, példa. hazak haza, haza, ha, ha tudok, és már érdekel nekik, de annyira, hogy sűrűn járt, nem járnak. Azért is dolog, hogy már tudok valamennyire beszélni, és többnyire ők nem. Uh -huh. És uh, mert bruce hoztam, egy Scott-srácot hoztam uh -huh. a hétvégén. Jó fej, kis kesti de nem nagyon beszél. Uh -huh. De hogy volt olyan, aki már, aki már többször jött veled, és hogy uh, látszott egy kicsit, hogy megragadta valamilyen hangulat, hogy, hogy úgy kicsit jól érezte magát. Hát próbálok úgy uh, rábeszélni őket. Uh, lássuk, ez az ő döntésük, hogy jának sűrűben, vagy nem. Ugye ez a futball, ez egy olyan dolog, hogy csapatot nehéz választani, abba az ember, hogy valahogy belecsöppen. Uh -huh. vagy örökli, vagy, vagy valami baráti társaság beszippantja, hogy valahogy belekerülhet Hát így nyilván meg, meggyőzni embereket erről nehéz, de az, igen, azt én is azért, a kérdeztem tőled, mert azért láttam már, hogy pár, pár embert elhoztál már mérkőzést, és többség azért elég jól érezte magát, hogy akár ott maradt velünk meccs után sörözni. Uh -huh. Mert a futball azért valójában egy olyan dolog, amit élőben élsz át, és nem a tévében, minként, tehát igen. hogy... Pont most a, voltam Írországban többször meccsen, és ott így egy ilyen nagy élmény volt ez nekem, hogy hát az Írliga, az tényleg még a magyar alatt van valamennyivel. Tehát voltunk kéne a Shelburne meccsén, ami ugye az Írbajnok, és volt egy jelenet, amikor jött be egy beadás, és a középhát vegyük megpróbált felszabadítani egy ilyen ollózó mozdulattal és belerúgott a labdába, arcor rúgta saját magát, és kiment szögletre a labda, úgyhogy jött szögleten az ellenfél. És mi ott, ugye a haverjémökkel ott voltunk, így vinyogva röhögtünk ezen, hogy hát úristen, micsoda jelenet. És így láthatólag így a körülöttünk állók, hát jó, hát egy ilyen bosszantó hibának érték meg, de hogy így körülösebben nem voltak megrökönyödve, valószínűleg ők már többször láttak hasonlót. De mégis ennek ellenére egy ilyen simán egy ilyen 5-6 átlaga van a Shelburne nek Nagyon jó atmoszférával, volt ott is egy kocsma a lelátó alatt, ahol koncert volt a szünetben, meg meccs előtt, meg meccs után. Ez a klasszik, ugye ez az ilyen Cool Britannia-szerű ilyen Britpop, tehát mint az ilyen Oasis, meg ezeknek mm. a számaim mentek. Jó, hát ugye írek, tehát nyilván mondjuk most fel lennek háborodva, hogy ugye... Írpop. Így van, írpop, így van. Bár az Oasis Brit, de hogy, és mondjuk nem DC Fountains szólt, de hogy de hogy alapvetően egy ilyen nagyon jó, ilyen családias, rendes futballkultúra volt, a, volt, hogy az egész stadion énekelt, egyébként nagyon izgalmas táboruk volt, tehát hogy ilyen, ilyen kontinentális dalaik voltak, de nem volt előénekes, hanem ott valaki elkezdte, és akkor bekapcsolódtak, de közben meg mondjuk voltak két rudasok, meg zászlók, ilyen nagy nagylengetősök, tehát hogy kicsit, mint a két világnak így a mixe lettek volna, és az egyik legjobb ilyen Grundhopper élményem volt valaha. Igen, azt kéne esküszöm, hogy, a, hogy Kispesten is és az, hogy most ilyen szép néző számunkra, itt is érzem ezt a családias hangulatot, hogy a, hogy a meccs az már nem 90 perces program, hogy bemegyek kezdő eljövök a meccs végén, meg bosszankodok vagy örülök, hanem megint egy ilyen, kezd egy ilyen egész napos programmá válni, hogy akkor már meccsről találkozunk órákkal, akár a kocsmában, vagy valami közösségi térben, és akkor onnan megyünk át együtt a mérkőzés, és még meccs után is együtt maradunk pár órát. Hát. Igen, és ezt hol tudja a Liverpool a tévében? Hát sehol. Igen, Tehát, ez hogy... az, amit, az, amit nem kapsz meg valószínűleg a tévében, bár a fel tudja, hogy egy ilyen tematikus kocsmában. mész el, valószínűleg ahol... akkor igen, akkor azért van valami hasonló, de azért mégiscsak ott a, tudod, a, a gyepnek a szaga a élőben küldheted el az ellenfél e, e, e, e, el. Annyira úgy döntöttem, hogy nem, mondja, gyepnek a szagát basz, e, van. Egyszer hát. éreztem eddig életem, amikor gombás fertőzés volt felcsúcson. Emlékszem, amikor ilyen rettentő büdös volt a pálya, vagy lehet, hogy kisvárdám volt. A francokat egyébként az egy pályán rengetegszer éreztem, ilyen legjobb kedvenc másnapos kiúzanodó. Az ilyen trágyaszerű volt szalko, hogy rendben van tartva a pálya, tehát ennyire mezőre is járhatnék. Hát igen, de ott nincs meccs. Ez igaz. Engem nem a szagmogózatában. Egyébként meg a field, field, az végül is mező is lehetett volna, hogyha nem pályaként monosadik meg. Na, hát van egy, volt egy Magyarországon egy ugye egy, egy futballnyelv magyarosítási programja az MLS meg is a nemzeti sportnak még a 30-as években talán amikor akkor találták ki a, a tempó helyett a hajrát, meg a, akkor lett a cornerből szöglet, meg, meg mindenféle a, a bedobást lett a touchból, és ők kitaláltak pár ilyen szót. Hát való, azt hiszem, a pálya az végpálya volt, aztán nem. Én nem olvastam soha mást. Tehát, hogy olvastam egy időben ilyen régi futballtudósításokat tudósításokat háború előttről, de sose láttam mást. Minden is emlékszem. Ennek ellenére persze lehet, tehát elképzelhető. Ja, ha már ilyen, ilyen jó pályákról beszélünk, melyik a kedvenc helyszíne, ahova. Most ugye az elmúlt időszak, hát azért beszoktad rendesen itt a másodosztályban. Hát nyilván kisztestel. a Bozsik Star a kedvencem, de amit láttam, hát Hova jár szívesen, így, hogyha. Ha, ha... Szép, az a, az a stadion sajnos a, a felcsút, de nem szívesen járok oda, de nagyon szép kis stadion. De szeretem ilyen egyéni falusi, mentacsákvár, vár, ilyen egyéni, I amin mean, ott van egy hely, a ahol, ahol letsőt kapni, és hát nyilván én jobban szeretnék én nagyobb helyre, de szeretem ilyen egyéni. Kis, kicsi helyre, mert uh, remélem lesz, lesz egy jó emlék a jövőben. <gül> csak olyan helyre mentem le, és most már nem. Jó, de akkor úgy kérdezem, hogy, hogy van-e olyan meccs, vagy olyan helyszín, amit úgy nagyjából vársz az év során általában? NB1-NB2-től Szeretek uh, Szegedre menni, mert ez jó, jó nap, ha, ha szép az idő, oda lemegyünk, uh, valami uh, halllevest, uh, szoktunk találni a könyéken. Az is egy jó nap volt, pár, nap, pár szor. Igen, ott voltak. Volt, volt még jó esténk kis ott, igen. Uh -huh. Azt hiszem, az én voltam, ugye nekem maradt a kapcsolva a mobilom, nem? Nem, nem tudom ki. É. Akkor egyet szeged most azt az talán. azt hát az várom, az más lesz valami utolsó-utolsó előtti. Igen, meccs. az mindig május elején szokott lenni, igen, úgy vettük észre, hogy mindig, vagy az elmúlt időszakban valahogy mindig május elején van, már pont szép idő, Aha. azt is használjuk, és van még valami, amit így, amit így még vársz, vagy szeretsz ezekbe a helyeken. Én például... Én, ön, örülök, hogy már nem kell visszamenni az idén uh, Gyermordba. Ja, hideg miatt. Az, az bázalmasan retentő. Volt még egy ilyen nagyon hideg helyszín, még régen az NBA-ben, Ábel biztos emlékszik rá, hogy a pápa, valahogy pápára mindig hidegbe mentünk, de pápát én néha vártam. Mert, mert volt egy elképesztően hangulatos kiskocsma a szélén, ahova, ahova jó volt bemenni. Tehát ott tényleg olyan, olyan figurák voltak, aki ilyen tényleg ilyen helyi... Helyi tűzoltó. Igen, pont a tűzoltóra akartam beszélni, aki, aki, aki tényleg... Két 46 a kezében, teljesen részegen azt magyarázta nekünk, hogy ő bármikor csettint kettőt, és megtölti ezt a stadiont, meg kivezéli ide az összes tűzoltót a megyéből, meg a szomszéd megyékből. Hát lehet, hogy nem tudott uh -huh. csettinteni, és ezért nem volt tele soha az a stadion valójában. Tehát megtanult volna, és így hirtelen a pápának egy ilyen remek nézőszáma lett volna, csak hát sajnos nem tanult meg csettinteni. De oda szerettem járni, mert ez egy elképesztően hangulatos hely volt. Egyébként pakson volt még egy hasonló hely, a sajnos megszűnt most már Dohány volt lett a nem tudom, te is voltál ott szerintem, Pakson a pálya mellett volt egy kis kocsma, egy ilyen kertvárosi ház volt átalakítva kocsmának, és az volt a neve, hogy kocsma a nagy stadion árnyékában, vagy, vagy valami ilyesmi. Söröző a nagy stadion mellett szerintem. Vagy valami de... ilyesmi, igen. Uh -huh. Egy egészen elképesztő hangulatos, ilyen klasszikus kádárkocka átalakítva a sörözőnek, annak volt egy ilyen kis bája, vagy hangulata. Ilyen, ilyen van neked a, most már egy a az elmúlt években, amit így felfedeztél, vagy felfedeztünk, vagy mutattunk neked, és úgy tetszett, és vi szívesen visszamész? A Kocsmák kocsmá közül nem remek pontosan. Ugye, hát néha vezetek én is, úgy, hogy uh, nem, nem tudok uh, uh, beleszeretni a sörbe. Um, inkább ilyen Budapesten uh, meccs meccsök után. jó volt a BVSC, hova vitte az a Katica, Ja, igen, a, sajnos, sajnos az bezárt azóta, igen, itt Kispesten volt egy legendás söröző, itt a köki mellett a katica, az most idén sajnos bezárt, megszűnt. Hát hmm. értem, ez nagyon régi és. Hát volt egy hangulata, igen. Ja, volt egy hangulat, igen. Meg majd most Békés Csabára nem mentek le a Böllér fesztiválra előtte, vagy milyen fesztiválon voltatok, hanem ö, majd lejössz velünk, és akkor ö, Békés Szent Andrásra elviszünk, ott van egy elég jó sörfőzde. Mhm. Uh -huh és annak a kocsmája, én azt már nagyon várom egyébként. Igen, tavaly, az... tavaly kimondottan jó volt. Igen, mm. csak tavaly egy kicsit taktikáztuk magunkat, tehát oda hát kell te... előtte szólni, hogy legyen valami sörkorcsolya, és akkor mellé pedig hát a kiváló békés szentatási sorok. Igen, tavaly, tavaly egész jó szorti ment, volt, hogy van mentetek, van ettetek, van sajtos pufikat, meg valamit van valami étterembe helyette. Valami, ráadásul utólag kiderült, hogy valami fradi szurkoló fickónak a helyére, tehát hogy kifejezetten nyomorultul végeztünk ott, de Idén kifogom javítani, ebben biztos vagyok. Akkor én nincs ilyen, nincs ilyen nem Amikor remélem is, hogy nem alakul ki ilyen neked, így az MB2-ben, majd. Hát, igen. Majd talán az MB1, MB1 környékén. Álbe felírtál itt valamit a papíron, amiről akartál beszélni, és nem tudom elolvasni az írásodat. Na, igazából csak annyit akartam ö, bedobni, hogy ugye, hogy ha már csak én azt hittem, hogy többet fogunk beszélni az angol-meg a magyar futballkultúra közötti különbségekről. Na, és hogy hát tulajdonképpen az angol futball irodalomnak ez a rendkívüli gazdagsága, hogy hát ugye a magyar irodalmat azért, hogyha megnézzük, akkor azért mégiscsak ugye van egy Eszterházunk, van egy mándívánunk, van egy Moldova Györgyünk, akik ugye elég sokat írtak fociról, de azért ott az, az mégiscsak egy ilyen megyei foci hangulat. Tehát mondjuk a, vagy, vagy legalábbis így a, a, a futball, mint játék, és nagyon sokszor mi a, a játszás szempontjából hát meg jelenik a, meg. Meg egy paródiája a Moldovánál. Tehát igen, az egy igen, igen, igen, igen. Mondjuk a Hákovács történeteknél, ugye a Ferencvárosi Koktélban ott egyértelműen ugye a, a szocialista futballnak ez a korrupt sportszervezése. De hogy közben megmondjuk az angol futball környékén, meg megvan ugye ez a nagy szurkoló regény. Tehát, hogyha csak mondjuk Nick hornby ugye a focilás című regényére gondolunk, uh -huh. ami, ami nem tudom, nekem a, a futbalszurkoló váérésemet nagyon segítette meg persze ugye az angol futball körül azért elég jelentős, ugye ilyen társadalomtudományi környezet is van, tehát hogy mondjuk a Tobias Jones-nak a cikkére, ha gondolom, Team Parks, ugye a Season with Verona, az is ilyen szempontból is egy nagyon értékes munka, és ugye ez a magyar futballnál nekem nagyon hiányzik, tehát én ezt nem is értem, hogy akkor a dolog a foci a magyar kultúrába, hogy azért minden nap ö, körülöttünk ott van, a politikai nyelvben folyamatosan ott vannak a futball metaforák, és minthogyha azt, ahogy mi létezünk a futball körül, azt meg itt senki nem akarná megérteni. Akkor Ez meg, meg kell érni. Érti? Hát. Ja, igen, igen. Te legyen Pista. Írja Pista. Nem, ezt hihet nem lehet olyan könnyedén. Egyébként ez tökéletes, amit mondasz. Majd szerintem be fogom linkelni az adásnaplóban, mert az átad említett angol cikkekből többnek is megjelent fordításaiton a replikában. Egyébként tényleg elég jó cikkek, hogy a Magyarországon maga a tudományos élet a valamikor a 90 évek közepén kezdett el egyáltalán foglalkozni azzal, hogy a labdarúgásnak van egy van azért egy, egy, egy töblete azon kívül, hogy a hétvégén megnézem az eredményeket a, a sportban, hogy ez most 2 egy 3 0 mennyi a nézőszám kitárítottak ki, mi a szögletarány. Ennél azért többet jelent a labdarúgás, ennek van egy társadalmi háttere, van egy társadalmi vonzata, van egy mindennapok története, van, van, van egy csomó, csomó aspektusa, és, a, és Magyarországon ezt egészen a 90-es évek erről nem nagyon volt szó. Volt előtte pár, amit az Ábel is felsorolt szerzőnek ilyen szép irodalmi műve, így az egyes személye futballhoz való viszonyáról szóltak. Hát ugye itt a, az Eszterházit pont említetted, aki a, aki a kisember, a kis csapatnál játszó kisembernek a története, a, az, hogy ő gyerekként hogy éri meg a labdarúgást, hogyan éri meg a strandon a labdarúgást, hogy, hogy hogyan találkozik NDK, tehát kelet-német hasonlókorú gyerekekkel, ők hogyan fociznak, tehát hogy hogyan érik meg ezt a dolgokat. Ehhez képest meg, meg Angliában, hogyha az ember csak egyszerűen beírja a bármilyen netes keresőbe az, hogy, hogy angol szép irodalom és labdarúgás ilyen el, egészen elképesztő mennyiség, és mellette pedig pedig olyan dolgok nőtték ki magukat mostanában, mint a, a hirtelen akartam mondani a Sánzszaka nevét, akit mostában Magyarországon is ilyen szerző lett, és ilyen, ilyen focitörténeti Jonathan Wilson. Tehát, hogy a, hogy a, a, a Wilson az, aki, aki már Magyarországon is megjelent, de ő, hogyha ránézere a, a egy angol könyvesboltban a, a, az ő köteteire, akkor csak a, a hasonló könyvek között annyi szerzőt látsz, mm. és uh, nem csak szépirodalmat uh, hanem tudományos munkát, akár életrajzokat, akár bármit, hogy, hogy ez egyszerűen összevethetetlen ez a kettő. Szerintem valami ilyesmire akartál így. Igen, és hogy, hogy nem tudom, hogy, hogy ez vajon azért van, mert hogy a hétköznapjait jobban áthatja, az angol társadalomnak az, hogy meccs van hétvégén, vagy pedig egyszerűen ott nem ciki a fociról beszélni, mint ahogy ugye nálunk, azért bizonyos társadalmi körök számára, ez egy ilyen lealacsonyító ilyen alantas dolog, és nem lehet róla megnyilvánulni annélkül, hogy hát ne legyen az a, a beszélgető partner arcán egy ilyen elnéző mosoly, hogy na tessék, itt van már megint ez a hülyeség, már megint a foci, holott elképesztően nagy hatással van a magyar kultúrára. Átfogalmazom a kérdést. Pont tervezünk egy olyan adást, hogy a öltönyösök melegítőben nagyjából ez arról szólna, hogy, hogy, hogy olyan srácokkal fogunk beszélgetni, akik mondjuk bankokban dolgoznak, vagy tanárként dolgoznak, vagy, vagy bármilyen olyan civil állás, hivatalban dolgozik, ilyen civil állásban dolgozik. Majd hétvégén kijön a mérkőzésre, és akkor felveszi a melegítőt, a csapat címeres pólóját és nagyon jól érzi magát a hétvégén, de hétközben egy csomószor szembesülnie kell azzal, hogy, hogy konkrétan hülyének nézik, hogy ő miért jár mérkőzésre. És hogy ezt, ezt titkolni kell néha, figyelni kell arra, hogy ne kerüljön be a, a, a cégnél, vagy a, vagy a hivatalnál, a köztudatba, hogy te egy futballszurkoló vagy, mert, mert konkrétan előfordulhat az, hogy megvetéssel tekintenek rád. Na most ilyet, a, a, a, amit mi kérdezünk, ilyet én nem tudok elképzelni, hogy ilyen Angliában nagyjából megtörténjen. Hát nem ez nem annyira ciki. van egy csapat, és kész, arra szókolsz. És akkor ez nem gáz. Hát most már úgy érzem, kevesebb a huliganizmus köre, mint régen, mint amit exportáltuk most ide például. De nem csak huliganizmus. Nem, pont, de régen az volt, ha foci szókoló vagy, akkor ilyen ember vagy. Most már ne, nem az az érzés, már bár, bárkire lehet szurkolni. Vannak a külföldiek a, a, a meccsen, vannak nők a meccsen, vannak a gyerekek nyilván. Tehát ez nem annyira gáz, bárki tud szurkolni egy csapatra, és senki senkire nem gáz. Igen, mondjuk azért, amit a Dom mond, azt azért tegyük így kontextusba. Tehát én nézegettem a múltkor letartóztatási statisztikákat Angliából, és hát ahhoz képest, amennyi embert érint így a Magyarországon az erőszak, hát ahhoz képest ott még mindig gigantikus számok vannak. Hát tehát, van... hogy a, tehát az erőszak alapvetően az angol futballból szerintem nem veszett ki, vagy hát nem szerintem, tehát nem veszett ki, csak hát egyszerűen magából így a... Tehát, hogy nyilván az, az, az ami a 90-es években volt, az azért lecsendesedett uh -huh. ott is, de hogy azért azt látni lehet, hogy, hogy ott is vannak hullámok. És át is alakul egy kicsit. Tehát, hogy most pont azt így nézegettem, hogy Ugye, tehát ugye Angliában ezt megelőzően ugye a maga a lelátói kultúra ugye azért sokkal egy ilyen, egy ilyen kaotikusabb, organikusabb dolog volt, ugye az Stadion óbégatott, és hát ugye voltak azok a, nem tudom, azok a társaságok, akik ugye az erőszakért És hogy most meg a, a szigeteken, ugye Skóciában, Írországban, ugye egy csomó helyen megjelentek ugye ezek az ilyen kontinentális típusú szervezetszúrkolók, és hogy ugye Angliában is vannak már Ugye ez elsősorban ugye a fiatalabb generációra jellemzően ilyen csak feketében masírozó megafonnal egymást vezényelő típusú csoportok. Más kérdés, hogy ezek még mindig ugye kisebbségot. És ők amennyire én ezt így látom, így magyarként amennyit olvasok róluk, meg látok videókat, hogy ők ugye annyira egy erőszakért nem felelősek. Hát azért nem csak könyvekről van szó, de filmekről van szó, a huliganizmusról. Van több uh, erről, ami népszerűsíti uh, a dalgat, hogy uh, vannak olyan szokló, de hát kisebb, mint régen volt. Nem, nem annyira sok a probléma, mint a ilyen, ilyen Leeds United banda lemegy a Londonba over time ellen, és nagy balhely lesz, és nagy találkozás a, a, a meccs előtt. nem annyira történik mostanában. van. egy kisebb lett ez a, kisebb ez lett a igen. jelenség, igen. Jó, nekem nagyon tetszik, amit mondodom, hogy, hogy, hogy te nem érzékeled akkor Magyarországon azt, a, azt, amit mi úgy gondoljuk, hogy létezik, ezt a ezt a, a futballszurkol lenézését, hogy ez a futballszurkoló egy leppatársadalomban, a mert hogy Angliában ugye annyi a futballszurkoló, hogy igazából ők vannak a többségben jócskán. Hát ilyen home style, vagy negyedik osztályú, van, van tízezer, van több, 20 ezer szurkoló, ugye? Hát ez egy nagy dolog. Akár, akár is non ilyen ötödik szintűen csapat van jóval sok, mint Hát sok ember. Tehát hát ez nem gáz most már. Mondjuk ez valószínűleg az is azért, egyrészt, hogy azért Angliának jóval nagyobb népessége van, mint Magyarországnak. De hogy, de hogy az is, hogy ott mondjuk a futballon keresztül ugye meg lehet ugye egy ilyen nagyon erős lokálpatriotizmust. És hogy Magyarországon pedig, ugye eleve ugye a, a szocializmusban is azért ugye mindenkinek megvolt a budapesti csapata, és akkor nem erősödött ez meg, hogy a foci az alapvetően az, ami a helyhez kötődésedet éled meg, hanem hát szurkoltál a Fradinak Békés Csabáról, meg nem tudom, Nyíregyházáról az Újpestnek, és akkor ez, ez is valószínűleg a, ezeket a nézőszámokat, ezeket ugye nyomja lefelé, hogy ezeknek az embereknek az a nagy dolog, hogy feljönnek a derbire, és akkor azt megnézik, és akkor utána megint egy évig, mit tudom én, válogatottra járnak ki csak. Vagy ah, igen, ugye azt mondta, hogy ez volt egy másik nagy problémája is ez a kettős csapat identitásnál, hogy tényleg kialakult egy ilyen Magyarországon, hogy a lokális identitás gyakorlatilag feloldódott, és az újságokon keresztül, meg a rádió hallgatáson keresztül szurkoltál mi fővárosi csapatnak, és mellékesen esetleg a helyinek. És ugye a rendszerváltás után kezdett el kialakulni az, hogy most már a, a hozzáférhetőség miatt is, hogy a vidéki csapatoknak is megjelentek a megjelentek nagy mennyiségbe a, a, a szurkolói, és nem csak a nézői. Ugye korábban is sokan jártak mérkőzésre esetleg vidéken, de az nem elsődleges szurkolás volt. És az, hogy te, te már kimondottan csak mondjuk Nyíregyháza szurkoló vagy, vagy csak Békés a szurkoló vagy, az nagyjából így a 90-es évek ilyen ultramozgalmai hatására is indult el Magyarországon, és emiatt hiányzik is itt a... Nagyon sok klubnál a lokális identitás, Diós Győr, Debrecen, azért találunk rá olyan példákat, ahol ez már korábban is létezett, de alapvető, vagy Győr, de azért alapvetően ezek hiányoznak, vagy hiányoztak Magyarországon. Ja, és mondjuk most, mintha lenne változás. Tehát, hogyha megnézed, azért mondjuk alsóbb osztályokba is van egy csomó utazó szurkoló. Tehát, hogy, hogy ez nagyon érdekes szerintem, hogy, hogy, hogy mintha ebben így elkezdtünk volna. De a pár eltolódni. internetes oldalnak hála, igen, meg a Grand áll a, hála, de tényleg sok minden összeállt. Igen, elindult az, hogy már harmad és is Magyarországon már vannak olyanok, akik aki idegenbe is követik esetleg a csapatukat, akár vidékre is. De, de, de mondom, még mindig, még mindig megvan az, hogy egy kicsit a Kicsit úgy érzi magát a, a szurkoló, mint a. nem is tudom, a, tudod, ez a John Lennon idézet, hogy az asszony a világ négere. Tehát, hogy, hogy ez a, a. Kicsit még mindig van egy ilyen lenézés a, a társadalomban a magyar szurkolóval szemben. És ez egy ilyen. Igen, mondjuk, ez lehet, tök hogy... Jó, ez... Csak azt akarom mondani, hogy ez tök jó, hogy ez a dom nem érzékeli. Uh -huh. Pedig, pedig mecsejáró ember. De ha máshogy állunk uh -huh. egy kicsit a, a futballhoz. <laughs> így, van, így van, viszont visszatérve erre, tehát hogy a hogy ugye ez egy ilyen szörnyen ilyen, ilyen vagy központosított ország lett egy időben minden téren. Tehát, hogy ugye ahogy kihaltak a nyelvjárásaink, hogy eltünedeztek a nyelvjárásaink, ahogy ezek az ilyen vidéki kis csapatok is nem rendelkeztek bázisokkal, és talán most azzal, hogy ugye hogy maga a válogatott mesrejárás az például ugye tipikusan egy ilyen, egy ilyen polgári, szórakozás lett, tehát hogy pont mondjuk én azon így meg is voltam rökönyödve, hogy milyen emberekkel utaztam együtt haza Dublinból Budapestre repülővel, tehát hogy belőlük egyáltalán nem néztem volna ki, hogy elutaznak Magyarországról külföldre egy foci meccs miatt, és aztán nem tudom, haza, hanem, hanem egészen más jellegű szórakozásra nyitott embereknek tűntek, de hogy de hogy ezzel párhuzamosan, tehát hogy mint hogyha egy kicsit polgárosodna a válogatottnak a közege, ezzel párhuzamosan talán a, megindul a növekedés pont emiatt ezeknél a kisebb csapatoknál is. Nem tudom, mire akarsz kiukadni. Hát arra, hogy, hogy pont ez, hogy tudod, hogy mondjuk minden, minden válogatott meccsen, mondjuk tehetház van a puskásba, tehát 67 ezer ember van, akinek a rutinjába belekerül az, hogy ő meccsre jár. És hogyha nem budapesti, már pedig azért gyanítom a nem tudom, Magyar Falu programos buszok jelenlétéből, hogy nem mindenki budapesti, akkor, akkor ő el fog kezdeni kiárni, mit tudom én, Baktalóránt házán, meg, meg Sojmáron a helyi foci csapatnak a meccsére. És ez szerintem egy nagyon pozitív dolog lenne, hiszen eleve ugye helyi identitást ad, erősíti a helyi identitást, erősíti a helyeknek a megtartó erejét, tehát kevésbé lesz nyitott arra, hogy elköltöző, hogyha köti őt oda a foci csapat. Másrészt meg csinálnak ott valamit, az emberek találkoznak, közösségbe mennek, ez mind rendkívül jó hatással lehet a magyar közhangulatra, úgy alapvetően a magyar mindennapokra. Neki nem tudom mennyire kapcsolódik ide, de a Covid után azt vettem észre, a Covid környékén, hogy egyre többen költöznek be ide a Kispest táborból, és vagy a Kispest szúrkók közül is, ide-vissza Kispestre, vagy, vagy akár Lőrincre, és hogy egyre inkább használják itt a, a közeget. Tehát, hogy ha villanyszerelőre van szükséged, akkor megnézed, hogy ki van a táborban, vagy az ismerettség körben, a burkolóra, ha egy autót kell kölcsönkérni. Én nagyon örülök, hogy Kispesti lettem, mert nagyon családias hangulat van a szúrkolók között, tényleg. Mert már ismerem akár, akár mennyit embert. Akár hát elég keresztül. sokat most már szerintem. Ezt igen, nagyon szeretem. Nem, azért nem találtam uh, uh, villanyszerelőt egyébként, de ha kell, akkor majd kérdezem. Villanyszerelők jelentkezését várjuk a pont klte.hu címre. Ja, ez a, igen, ez a családi hangból, hát ez szerencsére itt, itt, itt ilyen, én azt mondom, hogy egy, egy nagyon megragadó és megkapó dolog, hogy de erről már beszéltünk, hogy, hogy a meccs az nem 90 perc kispesten, és ennek az őrüljünk, hogy nem 90 perc, ugye akár idegenbe se, hogy most is ugye hétvégén órákkal korábban indultunk neki, neki igen. Az baj, annyira kicsi települések ezek, hogy néha keverem már, hogy Igen, ne. mondjuk azért az beszédes, hogy nem kozármislenyre mentünk először, hanem ugye a Pécs belvárosában fogyasztottunk, ahol viszont kiváló cseh kocsmát fedeztünk fel. Igen, uh -huh. az jó volt, igen, már nem először pont Szent Lőrinc előtt találtuk ezt a helyet, és egy jó, jó találat volt, igen. Egyébként az, ami is lenyi hely rossz, ami ott a tóparton van, ott lenne a sétányon, vagy mi az ott azon a kis téren, a, ott todahol van az a két oldalt, van lelátó, és akkor van két oldalt fa, és akkor a fák túloldalán van egy ilyen kis. Uh -huh. Igen, de azért egy csapott Lopkovic, az azért jól jönne oda. Ja, ja, ja. Igen, ezek, ezek menő dolgok, hogy most már úgy lehet menni meccsre, hogy, hogy belefér az időnkbe az, hogy, hogy még mindig valami jó helyet találjunk. Nem tudom, nekem most így kicsit elfogytak a témáim, viszont az a baj, hogy, vagy az a, azt veszem észre, itt közben nézem itt a, a sávokat, ahogy veszi föl, hogy Domalik szólalt meg a adásban, és hát végül is téged hívtunk meg vendégnek. <gül> Ez nem baj. Kezdj el beszélni <gül> azonnal miről, Hogy ezzel kezdjünk valamit, megnézem itt még gyorsan a jegyzeteimet. Angolként milyen furcsaabb. a magyar fociba, lehet a magyar focit szeretni, vagy csak a haverok rántanak be. Tényleg lehet a magyar focit szeretni? Hát beleszeretem a fociba. Hát a... Nehéz volt az utóbbi de a pályán, De ami a pályán van. Uh, hát amikor jó, amikor jó, az jó. Hát mit mondjak. Uh, hát nehéz volt, ide volt a legutóbbi alatt, de január utá, uh, már javul sokkal. Ja, az valószínűleg azt, azt, azt te is el tud mondani, hogy sokat segít az, hogyha az ember társaságban jár mérkőzésre, mert... mert... Nyilván, nyilván. Ha egyedül jöttem volna előtt a pár éve, akkor talán már nem, nem jöttem volna annyira sűrűn, ugye? Mert társaságban menni, szerezni busszal, akár vonatal, akár kocsiban... Nem, szeretem. Ez, igen, ez jó dolog. Igazából ez volt az utolsó, amit... Melyik a kedvenc söröd? Uh, hát ritka van egy jó sör a stadionban, azt mondom. Jobb most a, bazsik, ami a bazsikban, a, a sapronit az, az nem megy. Ez ihatatlan. Hát azért iszom, de <gül> uh, hát nem a kedvencem. Azért neked is köszönöm, mert uh, ne, te nekem a, a dalnak a szövegeit. Uh, mert azt az emlékszem, hogy az uh, észreveszem, hogy a magyar dalok az sokkal hosszabb, meg uh, szövegteli, mint az angol uh, dalok. Uh, talán az angol a rövidebb, meg viccesebb, de a magyar, a kispesti legalább uh, dalok az uh, nehéz uh, emlékezni, meg uh, azért igyekszem, uh, de azért köszönöm, mert a, a kedvenc szavaram uh, leírja nekem. Te tetszenek a dalok? Hát, a, a, hát szeretem, de emlékezni és ilyen uh, gyorsan énekelni, az, az nehéz. Azért igyekszem. Szövegtanulásban jó vagy. Hogy? Szövegtanulásban pedig jó vagy. Hát, hát de énekelni, mert gyorsak is, és hosszúak is, ugye? És uh, angol angolul sokszor már ismétlődös, ugye? Egy e e van alá, és ismét. ismét, ismét Magyarul a kispesti számok. A Sokszor már az nem, nem úgy van. És mi a legviccesebb angol dal, amit valaha hallottál, egyébként? Mert mondtad, hogy az angol dalok viccesebbek? Hát, hát nem tudnak mondani, hát mert durvák. <gül> ugye, ugye, nézd meg, hogy YouTube van, nézd meg, a YouTube van olyan. Uh, hát a, az a szeretem, ami rövid és ismétel, mert akkor nem kell nagyon tanulgatni. Hát szeretem az a. A kedvenc eddigi a magyar a kispesti az a üres a hordó repül a <gül> <gül> <gül> hát, <gül> Nagyon erotikus. Szerintem ez egy jó végszó. Hétvégén mezőkövesdel játszunk itthon, volt már róla szó. Szoktunk tippelni mindig, mert adás végén, hogy mit várunk. Én mindig bemondom a 2 0 vagy 3 0 Én most is tartom magam hozzá, mert én a mezőkövestől nem félek. Csak, úgy, ahogy csak játszunk, nagyon mondom, nyerünk kettő egyet. Az a vicces, hogy én is kettő egyet akartam mondani direkt azért, hogy bebizonyítja neked a csapat, hogy egyenlíteni fog a mezőkövesd, és rárúgunk egyet, és azzal nyerünk, és vissza tudunk jönni. Nem, akkor bizonyít, hogyha egynóra vezet a kövesd, és utána végén fordítunk. Akkor így, így ilyen, lesz. Ilyen, ilyen, ilyen nagy katartikus buli utána, hogy mit tudom, ilyen 93. perc. Egyeket a karcag fordít. nem vezetett? Öf. Most, most tényleg ezt kérdezed a adásban? Igen. Ekkor... Szeretném a statisztikus lebuktatni. a tróger, fogalmam nincs. Há-há. Te tudod? Széttárta a kezeit az álp. Nekem ez rémlik egyébként, hogy vezetett a karcok, de azt kell mondjam, hogy az lehet, hogy egy olyan meccs volt, aminek mérsékelten követtem az alakulását, csak a góloknál örültem. Igen, az egy hétgolós mérkőzés az. az hét gólos... Igen, hétgólos mérkőzés volt. Na jó, van, köszönjünk el, jövő héten jövünk egy új vendéggel, valamint egy visszatérő vendéggel, és hát köszi, hogy meghallgattatok minket, aztán, hogyha ha összefuttok a Dommal a stadionban, akkor mindenképpen kockzincsatok vele, mert, mert tavaly ő is a aranyszezont, mondom még egyszer, első, tudo, legjobb tudomásunk szerint első külföldiként. Ráadásul Kispesten, MB2-ben azért az teljesítmény. Ha nem is Guinness rekord, de de azért ez, ez szállja. Itt azért valószínűleg ti kellve a családod is, hogy a francot műveltél. Hát nem szoktunk velük beszélni róla. De ahogy ezt még nem is tudják ott, hogy szurkoló vagy? Ne, de azt tudnak persze. Csak ott minden mesre jártam, azt nem tudom, hogy <gül> <most> edekli. <gül> Na jó van, akkor sziasztok, és akkor találkozunk jövő héten. Köszi. Sziasztok! sziasztok.